Imnul al 38-lea al Sfântului Simeon, noul teolog, cu prescripția despre teologie, despre presfânta treime și că mintea curățită de materia patimilor vede închip imaterial, pe cel imaterial și nevăzut. Pe ce cale să apuc, ce cărare să evit, ce scară să urc, pe ce poartă să intru sau cum să deschid ușa și de la care i atac? Înăuntru cărei case să găsesc pe Cel ce ține toate în mâna și palma sa, adică pe pantocratorul întregii creații. Ce munte să urg și pe ce parte? Și ce peștere să dibui acolo? Sau ce mlaștină să străbat ca să mă vrei nici ce să văd și să țin eu nenorocitul pe Cel ce e de față pretutindeni, dar e insesizabil și nevăzut? În ce iad să cobor în care cer să urg? Și la capătul cărei măre ajungând voi găsi pe cel cu totul neapropiat, pe cel cu totul necircumscris, pe cel cu totul nepipăit. Cum voi găsi, spunem, pe cel imaterial, între cele materiale, pe Creatorul în creatură, pe cel nestricăcios în cele stricate? Cum să ajung în afara lumii eu care mă aflu în lume? Cum mă voi uni cu cel imaterial, eu cel unit cu moartea? Cum mă voi împleti cu cel nestricăcios, fiind cu totul stricăcios? Cum mă voi apropia de viață? Eu care sunt în moarte. Cum voi veni la Cel nemuritor eu cel mort. Eu care sunt tot iarbă, cum voi îndrăzni, eu care sunt cu totul iarbă, cum voi îndrăzni să mă ating de foc? Ascult acum însă dezlegarea acestor lucruri negrăite. Înainte de a se fi făcut cerul, înainte de a fi fost, făcut pământul. Era singur Dumnezeu trăimea. Lumină fără de început, lumină necreată, întreg, e, e, întreagă lumină cu totul inexprimabil, în același timp Dumnezeu nemuritor, singur, fără sfârșit, veșnic, prea bun. Înțelege bine, la început era numai Dumnezeu, treimea care e mai presus de fără de început, închim mai presus de orice început, fără asemănare, fără măsură în înălțime, adâncime și lărgime neavând hotar al măreției și a luminii. Căci nu era văzduh ca acum, nu era deloc întuneric, nici lumină, nici apă, nici etern, nici altceva din cele ce sunt. Iar Dumnezeu era numai Duh cu totul luminos și în același timp tot puternic și imaterial. Dar El a făcut îngeri, stăpâni și puteri, Heruvim și Serafim domni, tronuri și cetele fără nume, care îi și stau înaintea lui cu frică și cu tremur. Iată că și Sfântul Simeon merge pe aceeași descriere a Sfântului Dionisie Ropagitul și a scripturii, în ceea ce privește puterile cele cerești, după care a adus la existență cerul ca o boltă materială și văzută, sensibilă și groasă, întinzându-l într-o clipită, cum singur știe. Bineînțeles, aceasta din punctul de vedere al nostru, al celor de pe pământ. În același timp, în mijlocul lui, a făcut numai cu gândul pământul, apele și toate adâncurile ce se văd și acum de noi. Neavând înăuntru lui lumina imaterială, cerul sensibil rămânea întins și nu întrerupea strălucirile luminii imateriale. Deci foarte... Important aici de reținut, neavând înăuntru lui lumina imaterială, celul sensibil văzut de către noi rămânea întins și nu întrerupea strălucirile luminii imateriale, adică luminii dumnezești, căci fi material, precum s-a zis, se găsea în afara celor imateriale, nu prin loc de sigur, ci prin fire și ființă, pentru că cel imaterial Dumnezeu e separat de cele materiale neavând un loc propriu al său, că ce cu neputință de circumscris se înțelege în cadrul creației. El însuși a adus prin cuvântul său, prin fiul, prin logosul său, la existență, întru sine, toate. Dar prin firea sa, Dumnezeu este separat cu totul de cele create și purtând toate în el, Dumnezeu purtând toate în el, e în afara a toate, purtând toate în el, prin harul său, prin lumina sa, e în afara a toate cât există. Căci așa cum îngerul și mintea omenească nu sunt ținute de ziduri și de uși, nici în afară, nici înăuntru lor, așa și făcătorul a toate nu este nici în afara, nici înăuntru cerului, nici într-un alt loc anume, ci Dumnezeu este negreșit, separat cu totul de toate cele materiale și de creaturile aduse la existență de către el. Așadar, celul a fost făcut material, era, precum spuneam, distanțat prin fire de lumina imaterială. Deci, fiind material, nu putea să fie necreat ca lumina Dumnezească și rămânea ca o casă mare fără lumină. Dar stăpânul a toate a aprins soarele și luna ca să lumineze în chip simțit ființelor simțite. Și ne-a dat în mâinile noastre o lumină care să lumineze în noapte, o lumină născută în chip negrăit din fier și din piatră, așa cum se producea focul atunci. El însă e separat de orice lumină, e supra-luminos, su supra insuportabil pentru orice făptură, Deci, așa cum atunci când soarele strălucește stelele nu se arată, tot așa dacă stăpânul soarelui va voi să strălucească, nicio ființă vie nu va suporta răsăritul său, arătarea sa. De aceea a înjugat mintea cu țărâna materială, de aceea a pus sufletul care e rațional, care are minte, împreună cu trupul luat din țărână și pe noi oamenii toți ne-a pus în cele materiale, ca prin credință tare și paza poruncilor lui Dumnezeu, curățind iarăși mintea imaterială pe care prin bezna călcării poruncii am cufundat-o în pofta partimilor materiale și în gustarea plăcerilor, să vedem în chip imaterial în cele materiale lumina imaterială. De să vedem prin Duhul Sfânt în materie lumina imaterială, în slava lui Dumnezeu, care, spuneam, Că era Dumnezeu cel mai presus, fără de început, mai presus de fără început, invizibilă pentru ochii sensibil și material, și inaccesibilă pentru ochii mentali ai inimii. Că își mă mir cu un sufletul care e cu totul imaterial și are ochiul mental al minții, folosindu-se în chip de ochii trupului ca de două ferestre. Deci ochii ca două ferestre ale Ființei noastre, vede, plecându-se prin ele, toate cele văzute după care iarăși se întoarce contemplând în chip imaterial cele gândite și materiale fiind ținut în chip negrăit la mijloc între cele nestricăcioase și cele stricăcioase, de unde i-a atras spre plăcere și spre pati, sufletul, iar de altele e să zboare spre cer, de cele de Dumnezeu, de zlava, de harul Dumnezeu, mintea noastră e să zboare spre cer și se silește să rămână acolo Însă e tras în jos și iarăși se sârguiește, Fierbinte mereu să urce din nou vrând să zboare afară din cele văzute. Căci văzându-le pe toate cele din lume ca pe niște curse, se teme să calce sau să șadă cu totul pe pământ ca nu cumva să fie ținut prin în ele și să ajungă hrană fiarelor sălbatice, iarăși fiarele sălbatice care sunt demonii. Așa a fost viața tuturor cuvioșilor, părinți, credincioșilor, a credincioșilor și a sfinților, pe care trebuie să o imite toți, ca să stea fără reproș, fără păcat, împreună cu ei înaintea lui Hristos Dumnezeu, judecătorul tuturor și să fie părtași ai slavei împărăției lui în veci. Amin.